još kulture mas mas mas masokulture mas mas masokultura cultura. kultura masokultura kultura Vrijeme je za još jednu našu popolanu kulturaljku, a što su vam kulturne djevojke večeras pripremile, imamo za vas intervju jedan stihanom Naglić iz udruge Pariter, s njom smo popričali o prošlog, jednoj radionici Femi Viki koju ćemo vam evo predstaviti upravo sada. Dragi slušatelji, večeras s nama je Tihana Naglić iz udruge Pariter koja nam je večeras došla pričati o radionici Fembiki, jesam li u pravu? Tako je, radionica Fembiki. O, odlično, ajde ti nama za naše slušatelje molim te reci o čemu se tu točno radi. Pa evo, ovo je jedan manji projekt koji je mogućen zahvaljujući sredstvima koje smo dobili od udruge Smart. To je prijavljeno kao jedna inovacija. Taj projekt se u biti to je radionica, nazvali smo je Fembiki Maraton. I radi se o tome da je cilj radionice nadopuniti članke na hrvatskoj vikipediji, odnosno vikipediji na hrvatskom jeziku, sa feminističkim temama, tema koje se tiču ženskih prava i biografija žena, s obzirom da je baza vikipedije jako manjkava po tom pitanju. I također naučiti kako se uopće uređuju članci na vikipediji, koje su sve mogućnosti i što je to uopće uh, Wikipedija. Znači, taj FM Viki projekt je bitan zato što recimo na Wikipediji vrlo mali postotak žena koje su autorice tekstova, od 8 do 9 posto se procjenjuje. Tako da, da su većinom u biti urednici. Wikipedia, muškarci i to je jedan od razloga zašto nedostaju te ženske teme i biografi. Odlično, evo ja bi te evo, pitala, bilo je riječi znači evo sad si upravo rekla na dopunjavanju stranica, a recimo tko ste izvlačile podatke za nadopunjavanje? Znači imate li kakvu literaturu, kakve su to knjige ili to nekakav arhiv? Pa evo ovako za Wikipediju uvijek važno navesti izvore kako bi članak bio vjerodostojan. Postoje mogućnosti da se koriste izvori sa interneta, prevođenje članaka sa engleskog jezika, odnosno engleske wikipedije. Mi smo na ovoj radionici koristile zbornik tekstova Oslobođenje žena, feministički tekstovi 1964. do 1975. urednice Sanje Pavlović i urednika Miloša Uroševića. Uh -huh. Tako da smo tu da izlačili informacije Ali inače moguće je svakako koristiti i internet kao izvore Ali je glav bitno na navesti od kuda se izlače informacija uh -huh. Znači to je godina 1964-1975 Imate li možda šta i modernije? Kako je to situacija danas sa tim? Imali šta kakva modernija literatura ili, ili nešto konkretnije u hrvatskoj feminističkoj kulturi? Pa eto, mogu se koristiti web izvori recimo, postoji biografija određenih žena, recimo, na portalu Box Femine. Dobro. A recimo, mi, kakav je bio odaziv ljudi, je li se puno pojavilo ljudi, je li bilo više žena ili muškaraca, je li bilo uopće muškaraca, gdje su bi se i oni našli tome. Uh, na pa evo, pošto je ovo nama prvi projekt Femviki, mi smo odlučile da on bude namijenjen prvenstveno ženama, tako da smo u biti ovaj puta... Pozvale isključivo žene da se pridruže radionici. Mi smo zadovoljne odazivom, pošto je ovo prvi put da radimo ovakav projekt. Mm -hmm. I jako smo sretne što nam je došla i Sanja Pavlović iz Srbije, koja je u biti vodila ovu radionicu, koja ima dosta iskustva sa vođenjem ovakvog projekta. Točni FM Viki, koji je 2000, od 2015. nastao u Srbiji baš s tim ciljem da se osnaže žene i da im se pruži prilika da one postaju urednice i da se nekako revidiraju ti tekstovi postojeći da se nadopuni baza uh, i sa ženskim tekstovima odnosno onima koje, koje su napisale autorice Sanja nam je isto objasnila sa svojim poznanicama s kojima je pričala, saznala da, one, da neke od njih pišu i pod muškim imenom i recimo... Post, na Wikipediji postoji prostor u kojem se može, mogu otvoriti rasprave o određenim temama i one su odlučile pisati pod muškim imenom zato što ih se svača ozbiljnije kada koriste muško ime nego žensko. Tako da se recimo to reflektira iz fizičkog prostora kada su žene pisale pod muškim imenima, to se sad prenosi u virtualni prostor. Odlično, odlično. Evo, želimo ti puno sreća. Koji su budući projekti? Pa, evo, za sljedećoj godine planiramo nastavi, nastaviti sa emisijom Prava radi žene koja se isto bavi ženskim temama, odnosno ženama na tržištu rada. Uz to svakako planiramo različite radionice koje su također namijenjene ženama. Radionice za srednjoškolce, žive knjižnice i... Eto, to je otprilike to, ali svakako sve što radimo objavljamo na našoj stranici i Facebook stranici, tako da svi koji su zainteresirani mogu pratiti, svakako. Evo, ponovi nam koja bi to bila Facebook stranica za naše slušatelje? Udruga parite. Odlično. Eto, hvala ti na dragi slušatelji, vraćamo se u program sa odličnom glazbom služati dalje Radio Soul. Gdje su nam se naše kulturulja? kulturulja? Evo. Naše kulturne djevojke u redakciji kulturalke Radio. Sova. Mi ti ona najbolje radio. Sova. Mi ti onaj najbolje radio. A pored mene je bila Tihana Naglić koja nam je objasnila što je to Femi Viki, a mi nastavljamo dalje sa jednom od... Večeras jedna kultuna djevojka u studiju, a u nedjelju je bila na predstavi jedna od u kulturnom centru Kalvarija. Jedna od je krimi-drama s elementima humora koju svakako vrijedi pogledati. Da vam ne odam previše, popričali smo mi s Lukom Likerom, jednim od redatelja, o pozadinskoj strani predstave. Skupili smo dovoljno iskustva, već smo nekih sedam ili osam godina ovdje u Kalvariji. I odlučili smo da je možda sada pravo vrijeme da nešto pokrenemo, neku predstavu. I meni ta ideja nije uopće, nije bila dugo u glavi, nego kad smo se dogovorili da ćemo nešto ići radit, nekako ono, dva, tri dana neke ideje smo bacali i onda nam je došlo to što smo i ovaj, htjeli napraviti. Popričali smo mi s Lukom zašto baš krimi drama. Pa krimi drama jer smo htjeli napraviti za našu prvu predstavu nešto drugačije kako bi možda u ovom prostoru u Kalvariji koji je uglavnom prostor gdje se radi komedije, što je naravno super, ali smo htjeli plasirati nešto da i neka druga publika počne ovdje malo dolaziti. Da vide ljudi da radimo različite predstave, da nisu samo komedije ovdje, da se ovdje može napraviti jedna kvalitetna krimi drama u ovom slučaju. Bilo je tu različite publike, ali kakvi su bili njihovi komentari. Pa komentari su bili dobri. Za prvi vikend premijere, to uglavnom je došla naši, znači neko društvo i uglavnom publika koja dolazi ovdje pa su i bili malo zbunjeni, ali uglavnom pozitivni komentari. Ovaj weekend je već. Ono, dakle pročela se ta predstava da je to neka krimi drama i došla je publika koju više to zanima i izbilja smo joj baš jučer dobili jako dobre kritike pohvale i bilo ljudima zanimljivo, interesantno mislim da smo ovo ipak pokazali da se može napraviti predstava koja nije tipično, ajmo reći, kalvariska dakle da nije komedija i da može doći različita publika ovdje pogledati ono što želi, koji vikend želi a koliko se zapravo predstava promijenila od originalne ideje, do danas pitali smo kreativca Luku. Nije puno, možda baš odmah odmah u onim početcima kad smo ovaj, baš bacili tu ideju da idemo nešto raditi. Pa nije se ni od onda puno promijenila. Dakle, imali smo viziju da napravimo kao taj timetable, da bude malo zbrčka. I to smo sve ostavili. Dakle, jedino što smo možda u početku mislili ne napraviti baš krimi dramu kao što je i sada ispala, nego neku dramu o čovjeku koji ulazi u različite nevolje i na kraju on nekako izađe iz toga. Međutim to evo to se onda preobrnulo kad smo krenuli pisati tekst. Jedna od sljedeći put igra na proljeće, a vi budite jedni od publike koja će svakako pogledati. Dragi slušatelji, slušali ste još je na vijesti nove vijesti iz kulture, a ostanite s nama uz našu petu playlistu. Još kulture. masu. Masu, masu, mas kulture, Masu, mas. Mas kulture. Masu. Masu. kulture. Masu. Kultura.